Nu în cer, pista 8 Seara la masă, arătam probabil preocupat, absent, căci Lena mă întrebă Unde ai fugit? Dădui din numeri, voiam să par plictisit O iubeam foarte mult, îmi dădeam seama de asta, dar voiam totuși să par plictisit, să o fac să sufere Credeam că voi citi răbdarea sau suferința pe fața ei Dar Lena îmi lua brațul fericită Semina de mult cu iubitul meu din prima seară, șoptii ani, ușor ploapele. Așa erai și atunci când am zărit rezemat de bar. Întocmai ca acum, bo-soflat și fermecător, puteam oare să nu te iubesc? Începuse să zâmbesc privind-o adânc în ochi. Cumplit mă pierdeam pe mine privind-o, îmi pierdeam mințile. Lena a început să vorbească, parcă n-aș fi fost acolo. Stare zema de bar foarte plictisit. Nu era frumos, dar era înalt. Avea 35 de ani și dezbrăca toate femeile cu privirea. Și apoi era același din tren. El nu-și mai aducea aminte. Ba da, interveni eu cu seriozitate. Nu-și mai aducea aminte, continuă Lena ca și cum n-ar fi auzit întreruperea. Se întreba desigur de unde mă cunoaște. Mi-a fost teamă de el și am fugit. Nu-i adevărat, spuse eu glumind. N-ai fugit de mine. Afla că plec într-o anumită zi la Milano și te suit în același tren. fața ai devenit odată serioasă, tristă și totuși scăldată de o mare fericire. Ai dreptate, șopti. Nu te pot minți. Mi-era de tine, fugiam și totuși nu văam să te pierd. Asta a fost când te-am întâlnit în vagonul restaurant, eram aproape leșinată zărisem cu mult înainte. Ar fi alergat în data după tine, dar m-am stăpânit. De ce nu m-ai salutat atunci? M-a întrebat brusc. Nu-mi plăceai? I-am răspuns simplu. Simțeam asta. Mă duceam la locul meu și îmi lipeam fruntea de fereastră ca să nu plâng. Dar ai văzut și tu. Mă apăram destul de bine. Încercam să te jignesc, să te alung. Mi-a fost greu la început. Am întrerupt-o brusc. Simțeam nevoia să-i vestesc o mare bucurie, să o fac fericită. Era un sentiment nou care nici măcar dragoste nu mai era. Voiam să fiu generos, să-mi risc viața pentru un zâmbet. Nu prea știu bine ce s-a întâmplat. Am întrebat-o însă cu gravitate. nu e așa că vrei să fii soția mea? Credem că va tresări de fericire, că va lăcrăma, dar mă privi speriată în ochi. Nu vrei? Repeta eu o întrebare temându-mă că aș putea fi refuzat. Gândește-te bine ce faci, am spuse. Îi luai mâna și o sărutai. Capitolul 13 Când am rămas singur în odaia mea, în acea noapte, mi-am spus. Mă însor. Credeam până atunci că ar fi fost suficient să aud cuvintele acestea rostite de mine ca să mă speri sau să-i zbucnesc în râs. Lucrul mi se părea cu neputință de crezut pe vremuri. Dar în noaptea aceea m am repetat de mai multe ori cu glas tare. Iată că s-a întâmplat și asta, mă însor. Nu simțam nimic deosebit, sau, în orice caz, nu simțeam spaima la care mă așteptam altă dată, și nici nu venea să râd. Era ceva cu totul nelămurit. Oricât m-aș fi trudit să-mi dau seama de gravitatea hotărârii mele, nu izbuteam. Aveam doar un vag sentiment de orgoliu că pot înfrunta o asemenea primești necunoscută și păstram încă bucuria pe care ți-o dă orice act de mare generozitate. Poate și aici era prezent orgoliul. Iată că eu sunt în stare de un asemenea gest atât de curajos, atât de mărinimos. Nu știu. Îmi spuneam însă necontenit. Tinere, tensori. Și totuși nu se întâmpla nimic. A doua zi de dimineață însă m-am trezit pe gânduri am aprins o țigară și am încercat să văd ce aș mai putea face. Firește, ar fi fost ușor să-mi iau cuvântul înapoi sau să mă cert violent cu Lena. Dar îmi dădeam seama că nu e vorba de un lucru atât de simplu. De altfel, Lena nu primise cu prea mult entuziasmă vestea mea. Nu s-ar fi supărat dacă aș fi evitat să-i mai vorbesc despre căsătorie. Dar se întâmplase altceva. Nu mai eram stăpân pe mine. Nu mai puteam hotărâ. În prezența ei eram în stare de orice. Iar fără ea aș fi fost nefericit. Poate că nici nu era vorba de fericire sau nefericire. Fără ea, nu mă puteam închipui. Nu mă puteam gândi la viitor decât împreună cu ea. Am stat mult timp așa, muncindu-mă. Când am coborât la ceai, am găsit o perenară sfoind de revistele ilustrate. Cât că și ea fusese turburată de gânduri. Era obosită, agitată. S-a luminat când m-a văzut apropiindu-mă. I-am sărutat mâna și m-am așezat alături. Nu știu de ce, începeam să măsor vorbele căpătase să parcă o amemită autoritate care m-a îmbăta și mă întrista totodată. Nu ți se pare curios?" O întrebai târziu. Ce anume?" Făcuia, prefăcându-se că a uitat convorbirea din noaptea trecută. Că am putea deveni soț și soție? Că am devenit deja?" Mă privi zâmbind. Da," început pe gânduri. Cât că lucrul acesta e foarte greu, e cumplit." S-a oprit deodată și mă temui că tăcerea noastră ne va încurca din ce în ce mai mult. Din fericire, chelnerul se apropie cu serviciul de cafea. Tu vrei unt?" O întrebai. Nu, mulțumesc," răspunse ea foarte atentă. Dar cum ți-a venit asta așa deodată?" Mi-am spus că e mai bine așa." M-am gândit mult înainte de a mă hotărâ. În realitate, cum se întâmplă cu majoritatea bărbaților, nu mă gândisem deloc, nu hotărâsem nimic mai dinainte. Simțeam doar atunci că trebuie să spun cuvintele acelea. Eu nu m-am gândit deloc, se apără ea, și ceea ce e mai grav, nu mă pot gândi nici acum. În curcătura aceasta a ei îmi dădui imediat o mare superioritate. Simțeam că sentimentul acesta de superioritate mă va duce tot mai departe, mă va angaja tot mai mult dar prea era încântătoare emoția ca să mă pot împotrivi ei, să mă controlez. Cu toate acestea trebuie să-mi răspunzi, insista eu. Trebuie să te hotărăști. N-am nimic de hotărât, spuse ea încet. Sunt a ta, asta e tot. Straniu, cu cât o ascultam vorbind, cu atât simțeam că mă pierd, că dragostea ei este singurul lucru prețios, că fericirea ei... Este singurul lucru pentru care avea vreun sens viața mea. Apropierea lenei mă ucidea. Îi vedeam trupul ei lângă mine și nu -mi venea a crede că poate fi al meu pentru totdeauna. Te-ai gândit la ceva pentru astăzi? O întrebai. Mă privi cumplite de senzual, de fierbinte. Nu-mi să-ți mărturisesc, șopti. am M-am ridicat de la masă spunându-mi. Dar acum toate astea nu mai au nicio importanță. Asta erau. Libertate, bani, orgoliu, afaceri și orice altceva. Ne-am căsătorit peste o lună la Paris. Aș fi vrut să fac o mare sărbătoare din evenimentul acesta, dar i-am rugat mult să nu invităm decât câțiva prieteni, majoritatea străini. După nunta am plecat în Spania. Am rămas acolo până la în începutul primăverii. Mi-ar fi foarte greu să-ți spun ce s-a întâmplat după aceea. Dumneata, n-ai fost niciodată căsătorit, n-ai să poți înțelege. Timpul a început să se scurgă altfel în orice caz. Când ne aflam în străinătate, eram mereu ocupați cu ceea ce vedeam în jurul nostru, cu ceea ce se întâmpla lângă noi. Dar după ce ne-am întors în țară, totul s-a schimbat în câteva zile. Foarte puțin cunoscuți știau de căsătoria noastră. Unii dintre ei nici n-au crezut că suntem într-adevăr căsătoriți, decât după ce am închiriat un apartament luxos, l-am mobilat și am început să primim vizite. Printre cei dintre-i musafiri a fost clodi. venise cu soțul ei. Eram puțin nervos văzându-i, dar întâlnirea a fost cordială. A salutat o cu mare dragoste. Soțul ei m-a îmbrățișat. Nu le venise să creadă la început, dar apoi totul părea firesc, totul părea în cea mai perfectă ordine. Ne-au invitat pentru a doua zi la masă și am primit. Vorbeam de o sumă de lucruri stupide și eu spuneam din când în când. Nevasta mea. Clodie, pufnea în râs. Lena zâmbea stengherită, dar parcă și ea începea să accepte tot ce se întâmpla cu noi. Ne-am dus a doua zi la masă. Clodie încerca să-mi facă foarte abilă curte și, deși lucrul acesta mi era insuportabil, continuăm să vorbesc, să râd, să glumesc. Numai Lena tăcea. În cele din urmă mă enervă tăcerea. N-ai tact? I-am spus eu întorcându-ne acasă. Am să încerc să învăț asta, mi-a răspuns ea. Dar era foarte tristă. Îndată ce am rămas singur la noi în odaie, și-a cuprins capul în palme și a rămas așa pierdută. M-am prefecut la început că nu o observ, dar în cele din urmă tăcerea aceasta absurdă mă exasperă. Ce ai?" o întrebai aspru. Sunt obosită," îmi răspunse. Bănuiesc eu ce ai?" începui. Se plictisește că am fost la Clodi. dar nu o să străim ca în pădure. A trebuit să găsesc o formulă care să ne împace pe toți. Am atâția prieteni în cercurile ei și apoi nu putem renunța așa, fără motiv, la o lume întreagă. Vorbisem enervat, cu convingere, dar, de fapt, tot ce spusesem îmi era perfect indiferent. Mi era indiferent dacă frecventam sau nu cercul lui Clodie. Cu sau fără ea și prietenii ei îmi era tot una dar simțeam nevoia să mă răzbun pe tăcerea aceea dojenitoare. Nu mă gândam la șopti Lena. Ea nu e de vină aici. Atunci mă vinovățești pe mine, replicai, încântat că găsisem un motiv de ceartă. Nu-mi dădeam seama de ce voiam să ne certăm. Mă simțeam însă atras de suferința aceasta pe care o provocam și care mă făcea și pe mine să sufer. Voiam cu orice mijloc să o umilesc, să o insult. Fiecare cuvânt brutal pe care îl spuneam mă rănea întâi pe mine, dar suferința aceasta mă încânta, aliniștindu mă Evident, eu sunt vinovatul," continuai ridicând tonul, eu te fac să suferi. Recunoaște că te simți nefericită lângă mine." Nu-mi dădeam seama ce spun. Uitasem în acele clipe toată dragostea mea. Uitasem cât de fericit fusesem lângă Lena. Aș fi vrut să-mi răspundă cu violență, ca să o pot jicni mai sângeros." Nădăjdea moare că totul s-ar putea rupe între noi, că ne-am putea despărți atât de repede. Nu știu. În clipa aceea nu mă stăpânea decât pofta de a-i face rău, de a-o chinui. Dar ea continua să tacă absentă. Nici nu plângea măcar. Rămăsese ca la început, împietrită. Târziu mi-am dat seama că am exagerat și am ieșit din o daie. Dar cum am rămas singur, o cumplită remușcare a început să mă macine. Remușcare și, în același timp, o nevoie obscură de a mă umili, de -i spune cât de mult o iubesc, cât de mult sufăr din pricina ei. Nu vreau totuși să mă întorc atât de repede. Am auzit-o însă umblând prin o daie, dezbrecându-se somnoroasă și atunci am intrat ca să mă pregătesc și eu de culcare. Nu mă privea. Observai că plânsese, ochii erau lacrimați. Câteva clipe n-am știut ce să mai spun ce mă voi hotărâ să fac. S-o cuprind în brațe, fometa de trupul ei, sau să încep să o insult infernal, exasperat de durerea ei, de care mă simțeam responsabil. Și-o Apoi, fără să-mi dau seama, m-am apropiat și-am luat-o în brațe. Scenile acestea s-au repetat de nenumărate ori în trei ani cât am fost împreună. Cu cât trecea timpul, cu atât îmi era mai dragă, mai necesară. Nici nu știu de altfel dacă atunci am fost într-adevăr îndrăgostit, dacă am trăit cu adevărat dragostea, altceva mai grav, mai tragic mă lega de Lena. Îmi era necesară, indispensabilă, întocmai ca aerul, ca apa, ca lumina. Mă exprim desigur, foarte prost, dar așa era. Nu puteam fără prezența ei și totuși, în data ce mă aflam prea mult alături de ea, simțeam o poftă plasnică să mă liberez, să o chinui, să o insult. De cele mai multe ori izbutam să mă controlez. Ar mintele, viața noastră de fiecare zi ar fi fost un iad. Dar am observat că dacă îi putesc să mă afund în afaceri, dacă mă las năpădit de muncă și de foarte multe preocupări, pot suporta absența ei câteva ceasuri, câteva zile în șir chiar. Și atunci, ca s-o pot uita, mă sfârâlam cu mult curaj în afaceri. Când mă întorceam lângă ea, mă trezeam și mai îndrăgostit ca înainte. Se văcea de altfel sau mi se părea mie, tot mai frumoasă. Ca orice bărbat bogat, stăpân al unei soții frumoase, Eram măgulit să o văd admirată, să ghicesc invidia în ochii celorlalte femei. De câte ori ieșeam împreună în oraș, mi se părea că primesc din toate părțile felicitări. Era foarte frumoasă și era în același timp foarte elegantă. Avusese se întotdeauna un gust foarte precis, dar eu osilisem să fie luxoasă, aproape risipitoare. Asta mă făcea într-adevăr fericit, să o văd risipind banii. Cheltuia numai pentru că am eu. Și pentru că știa că asta mă flatează pe mine. Dar amănuntele astea nu prea o mare importanță. Ceea ce vreau totuși să-ți spun este că nu îți puteam încă să înțeleg ce se întâmplase cu mine. Un lucru simțam prea bine. Că nu mai puteam trăi fără ea. Că mi-intrase în sânge, cum se spune. Dragostea aceasta nu mă făcea întotdeauna fericit. Elena mi era necesară, așa cum sunt necesare, anumite medicamente, la un anumit fel de boli. Când o aveam... Când eram lângă ea, dorind-o, parcă mă linișteam. Dar la început, în primul an de căsătorie, mă despărțau de Lena și foarte multe intervale de exasperare, aproape de ură. Nu știu cum să-ți explic aceasta, dar nu odată m-am trezit revoltat împotriva ei, indignat de căsătoria aceasta, care m-a apăsat sufocând mă Revenem necontenit la ofițerul acela din tren, în realitatea căruia nu mai credeam nici eu, de altfel, dar la care nu îl puteam renunța pentru că îmi stămna gelozia, furia și îmi ajuta să o urăsc. Nu știu în ce măsură simța și Lena aceleași porniri împotrivă Se schimbase și ea destul după nuntă. Renunțase cu o mare ușurare la foarte multe din preocupările ei de fată, la artă, la muzică și cu toate acestea nu putea deveni mondenă. Nu-i plăcea să iasă în fiecare seară cum o sileam eu. Am crezut la început că face asta din pricina lui Claudie, cu care am păstat cele mai bune relații. Se temea poate să nu o întâlnesc prea des, dar m-am convins mai târziu că o plictisau în general cercurile mondene. Era absentă, deși întotdeauna foarte elegant îmbrăcată după ultimul jurnal de mode și venită parca anume ca să spună și să asculte stupidități. Și cu toate acestea, nu înțelegeam prea bine ce se petrece cu ea. Când ne întâlneam, simțeam doar atât, că mă așteaptă, că e doar de mine, de îmbrățișarea mea. Ne uitam amândoi în dragoste ca doi bolnavi care-și alină durerile. Seta asta reciprocă se vedea chiar atunci când ne aflam printre străini. Ea mă urmărea pretutindeni cu privirile, veșnic înspăimântată. De altfel, acesta era singurul lucru care îmi interesa când ieșam în lume. De aceea poate oamenii ne o fericirea, dragostea noastră. Era într-adevăr o pereche în aparență perfectă. Ea, frumoasă, inteligentă, onestă, E un bărbat agreabil, bogat, întreprinzător. În plus, îndrăgostiți unul de altul până la demență, căci amănuntul acesta nu scăpa nimănui. În promiscuitatea ceaiurilor și seratelor bucureștene, printre atâtea pereche adultere și atâta tineret deșănțat, căsătoria noastră din dragoste, fericirea noastră alcătuia un izbitor contrast. Îmi dădăm și eu seama unor că am fi putut trăi cu adevărat fericiți, că totul ne pregătise pentru asta, dar se întâmpla ceva. Dincolo de noi și de dragostea noastră, care ne făcea să suferim și să căutăm suferința. Odată, peste vreo șase luni de la stabilirea noastră în București, m-am întâlnit cu un prieten mai tânăr în holul unei bănci. Cumpăram devize pentru o călătorie apropiată. L-a lovit poate obose la figurii mele. În dimineața aceea avusesem din nou ieșire violentă față de Lena și amintirea cuvintelor brutale pe care le spusesem mă chinuia cumplit. – Ești bolnav? – mă întrebă prietenul meu. – Arăți foarte rău. Poate în alte împrejurări l-aș fi mințit, pretextând o indispoziție oarecare, căci mi-ar fi fost rușine să-i mărturisesc profunda mea nefericire. Dar nu știu ce am simțit în fața tineriții lui nepăsătoare. Nu știu de ce am jinduit sănătatea și liniștea lui. Și m-a cuprins deodată o mare dragoste pentru el și am voit să-i comunic acest lucru important, să-l previn ca măcar el să se poată apăra și să nu repete suferințele mele. Sunt nefericit," i-am spus. Asta e tot." A rămas surprins, neîndrăznind să mă întrebe mai mult. Dar nu așteptam să-mi ceară el amănunte. Îi el am mărturisit eu, sumedenie, exagerându-le chiar ca și cum spovedania aceasta neașteptată mi-a fi fost absolut necesară, ca un balsam. Mă ascultă la început încurcat, parcă s-ar fi temut din clipă în clipă să-i spun că Lena mă înșală. Lena mă iubește tot atât de mult pe cât o iubesc și eu," Adăugai ghicindu-i gândul. De asta nu mă voi putea îndoi niciodată. Fața de celelalte soții pe care le cunosc eu, eu o sfântă și eu o iubesc. De fapt, de acum am iubit cu adevărat. Bine atunci, m-a întrerupțit prietenul zâmbind încurcat. Poate că nu e decât o neînțelegere trecătoare. Scutură din cap, simțeam și mai mult singurătatea mea. Simțeam că oricâtă bunăvoință ar avea el, oricâtă eforturi ar face, starea aceasta a mea îi va rămâne nepătrunsă, neînțeleasă. Nu e nicio neînțelegere," îi spuse ei. Din potrivă, toate merg admirabil. Rare ori am întâlnit o femeie mai supusă, mai înțelegătoare și atât de inteligentă, încât orice neînțelegere eventuală dintre noi ar rezolva-o imediat. Dar e altceva, cu totul altceva." Nu știu dacă asta se datorește faptului că ne-am căsătorit. Cred că tot atât de nefericit aș fi fost și dacă am fi trăit pur și simplu împreună. Dar de ce? Întrebă el din nou mirat. Nu știu, nu înțeleg. Nu se poate altfel, asta e. Despărțiți-vă atunci, șopti celălalt. Nu pot, ar fi mai cumplit să trăiesc fără ea. Acum, după ce am cunoscut-o, după ce ne-am îndrăgostit unul de altul, nu mai e nimic de făcut. Trebuie să trăim împreună până la sfârșitul vieții, adăuga eu turburat. Nu știu dacă ai simțit vreodată cât e de gravă și de definitivă o asemenea dragoste. Dacă ți-ai vreodată seama că orice s-ar întâmpla, nu mai poți despărți de ființa iubită, că ești legat de ea până la moarte, în sensul concret al cuvântului. Adică numai eventuala ei moarte îți mai poate reda libertatea. Altminteri. Cât trăiește ea, fie că ești sau nu ești îndrăgostit, fie că vrea sau nu mai vrea iubita, te simți al ei, legat de ea, ursit ei. Lucrurile acestea nu le înțeleg tinerii și, în general, nu prea le înțeleg cei care n-au trăit mult timp împreună cu o femeie. Uneori, atunci, stribit într-un anumit sens de o prea mare dragoste, te gândești la moartea iubitei. Știi prea bine că, chiar dacă te-ai despărțit de ea, ea continuând să existe, să trăiască undeva pe acest pământ, nu vei simți cu adevărat libertatea. Nu o vei putea simți nu pentru că ai avea mustrări de cuget, ci pur și simplu pentru că existența ei continuă să te chinuiască și să te deprime de departe. Tânărul meu prieten nu putea înțelege toate lucrurile acestea atunci. L-a înțeles și el mai târziu, acum în urmă, dar aceasta e altă poveste pe care nu am timp să ți-o spun. Ne-am despărțit destul de triști amândoi. Discuția am limpezise totuși anumite lucruri și mie. M-am gândit multă vreme la câteva amănunte, la câteva cuvinte pe care le spusesem. Multă vreme este totuși puțin exagerat, căci după câteva zile eram plecați din țară, amândoi îndrăgostiți până la patimă, ca în primele săptămâni de dragoste. Am stat câteva luni în străinătate. Atunci am început să-mi dau seama ce admirabilă femeie de lume, cum se spune, este Elena, ce bine știe să cunoască ea oamenii, cea agreabilă tovarășă este în cercurile îmbogățiților de război și ale bancherilor, cercuri pe care eram obligat să le frecventez. În tot timpul acesta, sentimentul că apropierea lenei mă macină și mă anihilează, aproape că nu mi-l mai aminteam. Așa cred cel puțin, căci m-am trezit într-o zi că nu mai sufăr, nu mă mai apăr, nu mai lupt împotriva prezenței lenei. Nu știu cum să-ți explic mai precis lucrul acesta... Într-o zi mi-am dat seama că sunt legat de Lena, că ea e mea și eu al ei, iar sentimentul acesta, de definitivat, nu mă mai tortura. Din potrivă, mi-ar fi fost foarte greu să-mi închipui altfel viața fără ea. Cred că iubirea noastră se schimbase destul de mult în acest ultim timp. N-aș putea preciza în ce fel. Lucrurile acelea s-au scus astfel încât îmi amintesc perfect anumite întâmplări și anumite întâlniri, dar stările de suflet de atunci... Nu-i să le reconstitui. Când ne-am întors la București toamna, trecuseră furtunile dragostei. Mă obișnuisem cu Lena, mă împăcasem cu viața noastră comună. Îmi vedeam de treburi și mă întorceam întotdeauna în acasă, de soție, de dragoste. Să fi fost asta adevărata fericire, singura care e îngăduită unui muritor? Nu știu. Am cunoscut foarte multe fericiri în dragostea mea. L-am cunoscut, și apoi l-am uitat. Din vina mea, cum se întâmplă întotdeauna. M-am întâlnit din nou cu prietenul căruia ai mărturisisem cu câteva luni mai înainte nefericirea mea. Am fost foarte rușinat văzându-l. Am avut impresia că l mințisem. Vreau cu orice chip să-i spun de data aceasta adevărul. O șicnisem pe Lena plângându-mă fața de el. Uitasem dragostea noastră, fericirea noastră. Știi, i-am spus sâmbind, ai avut dreptate atunci. A fost ceva cu totul trecător, o simplă neînțelegere. Așa se întâmplă întotdeauna la început. Nu-l mințeam, nu voiam să-l păcălesc. Unii spun că orice bărbat căsătorit încearcă să convingă cât mai mulți tineri să se căsătorească pentru a-și răzbuna libertatea lui pierdută, libertatea pe care o pismuiește la alții. Dar în cazul meu, lucrul acesta nu se verifica. Nu-l mințeam spunându-i că mă înșelasem atunci și că acum eram fericit. Tu nu poți înțelege, l am repetat de mai multe ori, nu poți înțelege toate lucrurile acestea. Capitolul 14 Uneori încercăm să-mi amintesc ce s-a întâmplat după aceea. E curios că de puține amănunte mi-au rămas vii în memorie. Timpul trecea aproape fără să-mi dau seama. Știu doar că, îndată după aniversarea celui de-al treilea an de căsătorie, s-a petrecut un lucru cu desăvârșire straniu. M-am întors odată din oraș mai devreme ca de obicei și am găsit-o pe lena cu fruntea rezemată de fereastră. Parcă ar fi așteptat pe cineva, dar în niciun caz pe mine, pentru că a trezărit uimită când am intrat în odaie și am îmbrățișat-o. Mă privea turburată cu oarecare mirare. Am pierdut piata de la inel, îmi spuse arătând în mâna. Era un inel cu un smarald mare, foarte frumos, pe care îl dăruise îndată după nuntă. Am încercat să o liniștesc. Poate să fie pierdut prin casă și îi va fi găsit la scuturat. Ea clătină din cap tristă. Nu e nimic. Am să scumpăr altul. Am mângâiat-o eu. Nu mi-a răspuns nimic atunci, dar m-am dat seama curând că pierderea aceea o sucotea într-adevăr ireparabilă. Nu i-a mai făcut niciun inel din câte i-am dăruit în urmă. Le purta ca să-mi facă mie plăcere, dar le scotea îndată ce rămânea singură. O surprindeam câteodată ascunzându-și degetele și nu știu de ce, jocul ăsta copilăresc mă întrista. Nu-mi place, îmi răspundea când o întrebam de ce nu-și alege alt tinel. Îmi făcăduiam să-i cumpăr un smarald tot atât de frumos ca acel pierdut, cu celei din tâi călătorii în străinătate, căci, aparent, viața noastră rămăsesea aceiași. Treceam deci, granița de cel puțin două ori pe an și continuam să fim socotiți în toate cercurile pe care le frecventam, dept o pereche fericită. De altfel, nici n-aș putea să-ți spun dacă eram sau nu fericiți. Trăiam oarecum în neștire. Nu știu dacă Lena măcar observa vreo schimbare în viața noastră. De când mă liniștisem și mă împăcasem cu noua mea condiție, totul mi se părea nu numai firesc, dar și necesar. Nu putea fi altfel. Formula aceasta, aș spune, exprimă întreaga mea stare de suflet care a urmat în seninării finale. Mai târziu, după ce am cunoscut din nou suferința și îndoiala, m-au imit sterilitatea celor doi ani și mai bine de viețuire împreună. Mă întrebam atunci unde dispăruse fata inteligentă și nonconformistă, atât de vitală, atât de cultivată, pe care o întâlnisem la clodi, și o cunoscusem în Italia, în săptămânile care au precedat căsătoria noastră oficială. De-abia atunci mi-am dat seama că se întâmplase o schimbare totală în Lena. O prefacere lentă la care contribuise fără îndoială în mare măsură și eu, deși nu o observasem. N-aș putea spune că ceea ce numeam dragostea noastră se alterase sau obosise. O ghiceam pe tot atât de bună, tot atât de îndrăgostită de mine, tot atât de personală în felul ei de a se purta față de lumea cealaltă. Dar mi-am dat seama mai târziu că pierduse încetul cu încetul ceea ce era mister, spontaneitate, fantezie în făptura ei. Cum se explic mai bine schimbarea aceasta? Începea parcă să se îngloașe și, ceea ce e mai important, Lena își dădea foarte bine seama de tot ce se schimba în ea. Asta o deprima, desigur, o făcea mai tăcută în intimitate. O făcea uneori chiar absentă. Cred că am început să înțeleg toate acestea câteva săptămâni în urmă. Era primăvară. m opis să mă întâmplător în fața vitinei unui birou de voiaj. Nu știu de ce, priveam cu un esat, o mare reclamă colorată. Coasta unui munte acoperit de zăpadă și deschiorii de cu capetele descoperite, alunecând vertiginos la vale. Nu-mi dau seama ce mă rețina în fața desenului acesta convențional. În niciun caz nostalgia unei copilării sau unei vacanțe într-o stațiune celebră în sportul de iarnă. Îmi plăceau figurile tinerilor, desenul sumar, culoarea violentă, zâmbetul acela de stridentă sănătate. Totul era parcă făcut să mă îngândureze. În următoare auzei înapoi a mea glasuri tinerești. Întorsei capul cu o neobișnuită curiozitate. Două fete însoțite de doi tineri se pregăteau zgomotos să traverseze calea victoriei. I-am privit lung și în acea clipă o stranie melancolie m-a Nu știu cum să-ți explic mai bine ce am simțit atunci. Au trecut mulți ani și dacă nu te-aș fi ascultat povestind cu atâta sinceritate iubirea dumitale și tot ce a urmat după aceea, poate că n-aș fi avut curajul să-ți mărturisesc asemenea întâmplări. Nu l-am mărturisit nimănui. Eu nu am avut prieten ca să asculte lucruri de felul acesta. Și apoi există o curioasă discreție, un fel de decență consimțită tacită de toți bărbații de o anumită vârstă, pe care dumneata nu ai de unde să o cunoști, dar care face ca, despre asemenea lucruri, să nu se vorbească niciodată deschis. Nu simțeam niciun fel de invidie privind în urma tinerilor zgomotoși. Mă grăbesc să precizez asta. Nu vidiam pe ei pentru sănătatea și tinerețea lor. copleșitoare erau doar propriile mele regrete. Parcă atunci de-abia mi-aș fi dat seama că am pierdut ceva pentru totdeauna. Că orice aș fi făcut, oricât de generoasă ar fi continuat să se arate viața și soarta față de mine, nu mă voi mai întâlni niciodată cu anumite lucruri, cu anumită stare. Nu prea izbutesc să spun exact ceea ce vreau. Vorbele acestea se leagă unele de altele mai repede decât aș fi eu dispus să le rostesc. Îmi lipsesc termenii, poate... Și mai e un lucru de care îmi dau bine seama. Nu sunt obișnuit cu asemenea analize, deși nu acesta e termenul propriu. Nu sunt obișnuit să mă analizez. Mi-a plăcut întotdeauna să am lângă mine, gata pentru orice conversație inteligentă, câteva idei generale. Deși după întâmplările pe care ți le povestesc, am început să gândesc cu mai multă consistență. Dumneata ghicești prea bine ce vreau să spun. Te ascultam povestind și îmi dădeam seama cu câtă ușurință înțelegi oamenii. Evident, ai avut de la început alte preocupări decât ale mele. Oricum, să nu crezi că invidia mă deprimase atât în dimineața aceea. Nu aveam de ce să invidiez pe nimeni. Nu mă simțeam bătrân. Nu îmi încă 39 de ani, ci nu mai trecut. Are să-ți vină greu să înțelegi ce-ți spun eu acum. Sunt lucruri pe care nu le simt decât bărbații care au trecut pe aici și nici măcar nu le simt toți. Dacă te preocupă foarte mult un lucru... Cred că nici nu ai timp să-ți dai seama că îmbătrânești. Deși, repet, atunci nu era vorba de bătrânețe. Un bărbat nu se simte niciodată bătrân când e bogat și lipsit de timidități. Altceva se întâmpla cu mine atunci, în dimineața aceea de primăvară. Îmi amintesc lucrurile acestea pentru că ele au jucat un rol important în viața mea, pentru că, din cauza lor, s-a schimbat cu desăvârșire viața mea. Altminteri poate că l-aș fi uitat până astăzi... Cum îți spuneam, au trecut atâția ani, opt, 9 ani, am uitat atâtea alte lucruri importante, am uitat războiul bunăoară, dar nu știu de ce, mi-am dat atunci seama că se schimbase ceva. Nu pot spune că nu mă mai simțeam tânăr, dar simțeam că trecuse ceva un anumit timp sau poate chiar cea mai frumoasă parte din tinerețea mea. În orice caz, pierdusem ceva fără să bag de seamă. Anumite lucruri nu le mai puteam face. Ce fel de lucruri? Nu-mi dădeam seama, nu puteam preciza nimic. Dar sentimentul acesta era că îmi sunt interzise anumite lucruri și încă expresia aceasta interzise e foarte vagă, pentru că uneori mai poți avea speranțe că ai putea răzbate și peste un lucru interzis. Printr-o nebunie oarecare sau printr-un mare noroc, sfărâm hotarele lucrului interzis. Dar eu nu simțam asta. Simțam că anumite lucruri pe care nu îi puteam să le identific au murit pentru mine, că orice aș face, oricât m-ar ajuta norocul și viața, nu le voi mai putea întâlni. M-am întors acasă foarte turburat, dar în același timp, cu o mare dorință de a îmbrățișa pe Elena. Acum îmi era mai necesară ca niciodată. Nu știu ce așteptam de la ea. Poate o îmbrățișare mai prietenească, poate un cuvânt mai cald. În niciun caz nu așteptam consolare. Eram încă foarte turbure. N-aș fi avut curajul să-i mărturisesc descoperirea mea și apoi nici n-aș fi știut ce să-i spun. Lucrurile s-au precizat de-abia pe urmă. Atunci simțeam numai o foarte stranie melancolie și un început de teamă. Da, cred că asta era. Un fel de teamă copilărească. Parcă n-aș mai fi putut rămâne singur, parcă mă grăbeam să o păstrez pe ea mai strâns lângă mine, mai indisolubil legată de mine. luându atunci în brațe, i-am spus în glumă. Îmbătânesc Lena! M-a privit uimită și, dar poate mi s-a părut mie, cu o ușoară ironie. Nu mi-a răspuns nimic, a început să mă mângâie pe păr absentă. Și, din păcate, îmbătrânesc numai eu. Adăugai tot în glumă. Tu rămâi mereu tânără. Ea a început să râdă. Nu mai ales tu așa? m-a întrebă cu orgoliu. E adevărat, spuse ei începând să devin serios. Și totuși, ce frumos e să vezi doi oameni îmbătrânind împreună. Nu știu de ce am spus asta. O clipă înainte nu-mi trecuse prin minte că i-aș putea spune un asemenea lucru. M-a privit și m-a admirat. Îmbătrânesc și eu, adăugă, dar în felul meu, tu nu observ nimic? Ești atât de tânără, exclamai eu aproape cu invidie privind-o. Am visat întotdeauna un soț care să mă ocrotească și să mă învețe lucruri grele și necunoscute, spuse ea. Dar parcă nu mi adresase mie cuvintele acestea, parcă și le șoptise sieși. Aș fi vrut să-i spun. Și eu am visat o soție care să-mi fie tovarășo și să mă ocrotească, dar mi-am dat seama că aș fi spus o prostie într-o clipă de slăbiciune și m-am mulțumit să zâmbesc. Ce s-a întâmplat cu tine? mă întrebă ea brusc, mirată cuprinsându mi capul în palme. N-ai fost niciodată așa. Cum eram? Nu-mi dădeam seama. Poate că nu mai eram cel dinainte. Poate că mă trezisem dintr-un fel de letargie în care m-a adâncise treptat dragostea și căsătoria. Adevărul este că oricât de turbure m-aș fi simțit în acea zi, îmi dădeam totuși seama că sunt altul. M-a mirat doar puterea ei de ghicire. Mă cunoștea oare atât de bine? Mă învăța oare atât de bine pe din afară? Eram intimidat oarecum, nu cumva să înțeleagă mai mult din șovăierile mele din acea zi, dar în același timp eram flatat că sunt atât de iubit încât cea mai ascunsă schimbare a sufletului meu nu-i poate scăpa ochiului iubitei. Mă gândam numai, spuse-i tărăgănat privind-o în ochi. Mă gândeam că ar fi timpul să avem un copil. Nu știu cum m-am hotărât să-i spun cuvintele acestea, dar în data ce le-am rostit, o emoție covârșitoare mi-a înmuiat sufletul. Încă puțin și ochii mi s-ar fi împăienșelit de lacrimi. Dumneata, cred că n-ai să înțelegi niciodată lucrurile acestea. Nu te judec, dar n-ai să poți înțelege. Nici eu nu nimic până atunci. Crezusem că e vorba de dragoste, de oboseală, de pierderea tinereții, de toate acestea. Mi-am dat atunci seama, fuseseră doar stări provizorii, nedemne chiar. Descoperisem atunci la întâmplare că lipsit lipsise altceva, că în toți acești trei ani îmi lipsise altceva. E timp, adăugai eu cu fervoare. Lena mă privi bind. Dar cum? Așa deodată? m-a întrebat ea. Am ridicat din numer neputin și eu să exprim tot ce mi se părea evident și urgent. Voiam totuși să-i spun o sumă de lucruri. Dar i-am întâlnit privirile și mi-a fost deodată rușine de patosul cu care mă pregăteam să-i vorbesc. Am început să zâmbesc prostește. Mă întreb mereu cum de ți-a venit așa într o dată, repetă ea. Părea că o interesează mai mult să rezolve această enigmă decât să-mi răspundă mie. Nu știu de ce, în clipa aceea mi-a fost ciudă pe ea. Atâtea și atâtea sentimente obscure pe care a nevoie le pot dezduși, deși m-am gândit apoi multă vreme și am căutat să-mi amintesc moment cu moment discuția noastră. O priveam așa cum era, foarte tânără și foarte proaspătă. și cred că între toate acele gânduri care mi-au trecut atunci prin cap, era și acesta. Să te văd pe urmă! Suntem încă destul de tineri!" șoptia. Și doar nu ne-am luat pentru asta!" Mi s-au părut cuvintele ei de o rece vulgaritate, Toată bucuria mea era coclită, strivită de neînțelegerea aceasta totală. Simțeam cum își apără ceva necunoscut de mine, cum își apără un egoism pe care până atunci nu îl bănuisem. N-am luat ca să fim fericiți, vorbia din nou, mai stins, aproape cu oboseală. Nu i-am răspuns nimic. Rămăsesem trântit lângă ea cu privirea în tavan. Mă simțeam umilit, turburat, furios. Simțam toate acestea, parcă descoperisem prea multe lucruri în câteva ceasuri. Gândul că trebuie să am un copil începea să mă obsedeze și ea vorbea de fericire ca de un lucru pe care nu l-ar fi cunoscut niciodată. Mi s-a părut atunci străină și aspră. Aș fi vrut să-i spun un cuvânt greu, dar mi era o nespusă milă de mine însumi. Și apoi recunosc, devenisem atunci lași. Mi era teamă să nu se întâmple ceva ireparabil. În acea clip am fost chemați la masă și ne-am ridicat amândoi foarte turburați. Dar a fost o masă foarte tristă. N-am mâncat niciunul din noi nimic. Evitam să ne întâlnim privirile și vorbeam cuvinte fără nicio importanță, doar când se afla feciorul în preajma noastră. Îmi opream ochii în neștire pe mâna ei, îi urmăream obsedat degetele. A băgat însă de seamă și a încercat să și le ascundă prin gesturi mici, pripite, inabile. Roșa mereu de altfel. Nu știu de ce, părea și ea emoționată. Când am rămas din nou singur, m-am simțit foarte trist. Nu mai întâlnisem sentimentul acesta de foarte multă vreme. Nu-mi dam seama ce m-a ce-mi lipsa. Aprindam țigară de la țigară în biroul meu, fără să am curajul de a lua o hotărâre. Mă bătau fel de fel de gânduri. N-aș fi crezut până atunci că trăisem atât. Zece, douăzeci, treizeci de ani, ajungeam departe cu mintea. Și mă întâlnam pretutindeni pe mine, mă întâlneam în împrejurări curioase, unele dat de trufă fără nicio noimă, alături de rude, de prieteni, de oameni care muriseră de mult. Și din toate amintirile acestea neorânduite care mă întristau, se ridica parcă mai apăsătoare dorința mea de a avea cât de curând un copil. Nu știu cum să-ți explic nevoia aceasta. Din tot ce mi-ai spus, am înțeles că dumneata n-ai cunoscut niciodată starea obscură de a te naște din nou nevoia unei compensații în altcineva decât o tovarășa de iubire și de viață. Simțeam atunci un fel de sălbatică de că am lăsat să treacă atâta timp pe care nimeni nu mi-l mai putea înapoia, că l-am lăsat să treacă stupid, nepăstrând nimic din el, decât amintirile, nepăstrând nimic viu, nimic al meu. Dacă din primul an de căsătorie aș fi avut un copil, mă gândeam, acum aș fi fost altfel. Aș fi continuat să cresc odată cu el, Aș fi simțit că am pentru cine trăi. Nu-ți dai seama ce copleșitor lucru e să simți câteodată că timpul ți-a luat-o înainte, că n-ai făcut anumite lucruri esențiale la vremea lor și că ai să te trezești într-o bună zi singur, îmbătrânit, incapabil de a mai repara ceva. Deci ceea ce m-a păsat mai mult în după amiaza aceea era sentimentul ireparabilului. A trecut ceva, a trecut. Și eu n-am băgat de seamă. E cumplit să-ți dai seama de asta. Am auzit cum se deschide ușor ușa și Lena a venit repede lângă mine. După glas, după ochii ei arși, am înțeles că fusese foarte emoționată și plânsese. Am ai înțeles greșit, a început să-mi spună șovăitoare. Și eu aș vrea, dar nu așa deodată la întâmplare. De ce nu mi-ai spus nimic până acum? Nu-i răspundeam. Cât de departe am simțit-o de mine cu preocupările ei de fată excepțională. Dar Lena se încăpățânase și stăruia. E un lucru grav, dragul meu. Și apoi, după o clipă de concentrată tăcere, sau poate așa n-o fi nouă scris, să trăim la întâmplare. Parcă și ar fi spus cuvintele acestea sieși, căci mi s-a părut mai triste după ce le-a rostit, ca și cum l ar fi meditat sensul. La ce s-o fi gândit atunci? La întâlnirea noastră în casa lui Clodii? La noaptea aceea din Veneția era în orice caz preocupată și gândurile ei, cât de bine simțeam asta, nu se potriveau cu ale mele. Nu e nimic," spuse atunci atunci, încercând să o umilesc, am să te păstrez pe tine pentru fericire." Am privit-o și mi-a făcut bine suferința pe care o citeam în ochi, pe față. Cunoșteam foarte bine voluptatea aceasta de a o face să sufere, de câte ori nu o umilisem până atunci... Nu o mâhânam de moarte dintr-o pornire sălbatică și întunecată pe care nu o puteam stăpâni. De câte ori nu o chinuiam numai ca să-i zăresc fața răvășită, ochii secați. Asta facem cu toții de altfel. De asta nu scapă nimeni. Am să te păstrez pentru ceea ce ești în stare. Continuai zâmbind crispat. Se găsesc destule de celelalte. Am crezut că are să în lacrimi, dar, deși s-a făcut foarte palidă, S-a ridicat calmă de lângă mine și s-a îndreptat agale către ușă Cred că te-ai gândit bine Mi-a spus când a pus mâna pe clanță